310. Umanism, neoplatonism și hermetism în vremea renașterii Cosimo de Medici încredințase marelui umanist florentin Masilio Ficino, 1433-1499, traducerea manuscriselor lui Platon și Plotin pe care le achiziționase de mai mulți ani. Însă cam prin 1460 Cosimo cumpără un manuscris din corpus hermeticum și îi cere lui Ficino să-i dea imediat o traducere în latină. Acesta pune dialogurile deoparte și începe în grabă traducerea textelor hermetice. Cu un an înaintea morții lui Ficino, aceste traduceri erau gata. Corpus Hermeticum a fost așadar primul text grecesc tradus și publicat de Marsilio Ficino. Nota 28. Până atunci, un singur tratat hermetic, Asclepius, era accesibil în limba latină. Închei nota. Aceasta arată Hermes Trismegistul, socotit autorul tratatelor hermetice. Traducerile în latină ale lui Ficino, mai ales Corpus Hermeticum, Platon și Plotin, au jucat un rol important în istoria religioasă a renașterii. Ele au făcut să triumfe neoplatonismul la Florența și au trezit un interes pasionat pentru hermetism mai peste tot în Europa. Primii umaniști italieni de la Petrarca, 1304-1374, la Lorenzo Vala, aproximativ 1405-1457, inaugurează deja o nouă orientare religioasă, respingând teologia scolastică și revenind de la părinții bisericii. Umaniștii considerau că, în calitate de creștini laici și de buni clasiciști, puteau să studieze și să înțeleagă mai bine decât clerul raporturile dintre creștinism pe de o parte și concepțiile precreștine privind divinitatea și natura umană pe de alta. Așa cum a remarcat Charles Trinkaus, această nouă valorizare a lui Homo triumphans nu este în mod necesar de origine păgână, este mai degrabă inspirată din tradiția patristică, cu nou platonismul popularizat de Marsilio Ficino Pico de la Mirandola 1463-1494 și Egidio da Viterbo 1469-1532. Exaltarea condiției umane capătă o nouă dimensiune, dar fără să renunțe la contextul creștin. Creând lumea, Dumnezeu a acordat omului stăpânirea pământului și, citez, prin acțiunile omului văzut ca Dumnezeu pe pământ se săvârșește opera sa creatoare de istorie și civilizație, închei citatul. Dar apoteozarea omului, tendință caracteristică umaniștilor, se inspiră de acum înainte din ce în ce mai mult din neoplatonismul paracreștin și din hermetism. Evident, Marsilio Ficino și Pico de la Mirandola nu se îndoiau de rectitudinea credinței lor. În secolul al doilea deja, apologetul Lactanțiu îl considera pe Hermes Trismegistul, drept un înțelept inspirat de Dumnezeu și interpreta anumite profeții hermetice ca împlinite prin nașterea lui Isus Hristos. Marsilio Ficino reafirma această armonie între hermetism și magia hermetică pe de o parte și creștinism pe de alta. Mirandola considera că magia și cabala confirmau divinitatea lui Hristos. Credința universală într-o adevărată prisca teologia și în celebrii teologi vechi, Zaratustra, Moise, Hermestris, Megistul, David, Orfeu, Pitagora, Platon, cunoaște acum o vogă excepțională. Putem descifra în acest fenomen insatisfacția profundă lăsată de scolastică și de concepțiile medievale privind omul și universul, o reacție împotriva a ceea ce s-ar putea numi un creștinism provincial, adică pur occidental, precum și aspirația către o religie universală transistorică primordială. Pico învață ebraica pentru a se iniția în cabala, revelație care, după părerea sa precede și lămurește Vechiul testament. Papa Alexandru VI, la comandă pentru Vatican, o frescă for de imagini și simboluri hermetice, adică egiptene. Egiptul antic, Persia mitică a lui Zoroastru, doctrina secretă a lui Orfeu, relevă mistere care depoșesc frontierele iudeocreștinismului și ale lumii clasice, de curând descoperită de umaniști. Este vorba în fapt de certitudinea că pot fi regăsite revelațiile primordiale ale Egiptului și Asii și că poate fi demonstrată solidaritatea și izvorul lor unic. Vom întâlni același entuziasm și aceeași speranță, deși în proporții mai modeste, în secolul al XIX-lea, după descoperirea sanscritei și a primordialității vedelor și upanishadelor. Vreme de două secole, hermetismul a obsedat pe mulți teoloși și filozofi, credincioși ori necredincioși. Dacă Giordano Bruno, 1548-1600, a primit cu atâta entuziasm doctrina lui Copernic, acesta se explică prin faptul că el socotea heliocentrismul ca având o semnificație religioasă și magică. În vremea șederii sale în Anglia, Bruno revedea reîntoarcerea iminentă a religiei vechilor egipteni, așa cum era ea grăbită de tratatul Asclepius. Giordano Bruno se simțea superior lui Copernic, căci în vreme ce acesta și înțelegea propria teorie doar ca matematician, Bruno putea să interpreteze schema copernicană ca pe o hieroglifă a misterelor divine. Nota 29 unele elenist erudit, Isaac Asobon, a demonstrat că Corpus Hermeticum este o curecere de texte destul de târzii, în niciun caz anterioare secolului al ii sau al iii al erei noastre. Dar prestigiul fabulos al misterelor egiptene a continuat să fascineze imaginația elitelor intelectuale europene într-o formă nouă, misterul hieroglifelor. Închei nota. Giordano Bruno urmărea însă alt cel. El îl identificase pe Hermes cu religia egipteană considerată cea mai veche și, prin urmare, își întemea universalismul religios pe rolul magiei egiptene. În schimb, mulți autori din secolul al XVI-lea ezitau să regurgă la magia hermetică declarată între timp erezie. Este cazul lui Lefebvre de Taplă. 1460-1537, care introdusese hermetismul în Franța. El despărțea grosul fiilelor din corpus hermetic de tratatul Asclepius. Neoplatonicianul Sinforien Champie, 1472-1559, a încercat chiar să demonstreze că autorul pasajelor magice din Asclepius nu era Hermes, ci Apuleius. În secolul al XVI-lea, în Franța, ca și în alte părți din Europa, valoarea exemplară a hermetismului ținea mai ales de universalismul său religios, susceptibil să restaureze pacea și armonia. Un autor protestant, Philippe de Morne, caută în hermetismul în mijloc de a scăpa de teroarea religioase. În lucrarea sa despre adevărul religiei creștine, apărut în 1581, Mornei amintește că, potrivit lui Hermes, citesc, Dumnezeu este unul, că lui singur îi aparține numele de tată și de cel bun, singur și tot, fără nume și superior oricărui nume, închei citatul. După cum scrie Danje. Citez, această influență a hermetismului s-a exercitat asupra catolicilor și a protestanților de opotrivă, favorizând și la unii și la ceilalți tendințele cele mai irenice. Închei citatul. Strevechea religie revelată de Hermes și împărtășită cândva la începuturi de lumea întreagă ar putea în zilele noastre să restabilească pacea universală și armonia între religii. În centrul acestei revelații se află divinitatea omului, acest microcosmos sinteză a întregii creații. Microcosmosul este celul ultim al macrocosmosului, iar macrocosmosul este locașul microcosmosului. Macrocosmos și microcosmos sunt în asemenea măsură legate între ele, încât unul este întotdeauna prezent în celălalt. Corespondența macrocosmos-microcosmos era cunoscută în China, în India și în Grecia Antică, dar ea recapătă o nouă vigoare la Paracelsus și la discipolii lui. Omul face posibilă comunicarea între regiunea celestă și lumea sublunară. În secolul al XVI-lea, interesul pentru magia naturalis reprezintă un nou efort în vederea apropierii naturii de religie. Studiul naturii constituia, în fapt, o cale de a căuta să-L înțelegi pe Dumnezeu. Vom vedea mai departe dezvoltarea grandioasă a acestei concepții.